Dr. Boka László, az Országos Széchenyi könyvtár kutatóási igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Kezdj a De hát irodalomtörténész és kritikus és egyetemi oktató, és hogy történt az, hogy az Országos Széchenyi könyvtár kutatási igazgatója lett? Nem feltétlenül arról van szó nyilván, hogy milyen munkát végzett ott, hanem mi az az életút, vagy mik azok a fordulópontok, ahol egyáltalán megérkezett az Országos Széchenyi Kényvtárba? Igen. Tudományos igazgató ez a pontos címe, de hát nyilván Igen. is úgyis is, mert kutatási kutatóintézetet vezetek, meg sok minden mást mellett a könyvkiadót és egyebeket. Hát én a Imaron esztendeje, tehát éppen 98-ban kerültem ide a Nemzeti Könyvtárba, akkor még párhuzamosan ugye az ELT-n akkor kezdtem a doktori tanulmányaimat, és uh, akkor még csak négy órásként álltam be, irodalmi almi és angol referenst kerestek, aztán, ahogy lenni szokott, végigjártam a képletes idézője lesz a már létrát, tájékoztatási osztályon dolgoztam, ami egyébként itt a szakkönyvtári hierarchia csúcsát jelenti, mert onnan azért be kell látni a teljes intézményt, és ugye annak idején a Nemzeti Könyvtár azért még kb. 960 fővel működött. Ma már messze nem vagyunk ilyen szerencsés helyzetben. És akkor... Egy lehetőség állt előttem a későbbiekben nyilván a doktori tanulmányok végén, hogy oktatói egyetemi oktatói pályára megyek, ami elég nehézkesen alakult aztán az eltén, vagy pedig az akkori főigazgatómok István kérte, hogy legyek mellette és építsük fel a tudományos igazgatóságot. Irodalomtörténészként mi az, ami elsősorban érdekelte. Hát én 20. százados irodalomtörténész vagyok és komparatista, tehát össze, összehasonlító irodalomtudományból eh, diszertáltam is, írtam a doktori diszertációmat, és eh, már családi vonatkozások miatt már nagyon korán, század előtti magyar irodalmával kezdtem el foglalkozni, mert a családi ágon, tehát Dudka Ákos, a holnapos költő, prózairó szerkesztő, a nagyanyai nagybácsikám, úgyhogy ez egy ilyen családi hagyatéként kísért, hogy Juhász Gyula meg Adi Endre barátsága az, az ilyen mindennapos volt, még a relikviák szintjén is. Úgyhogy adódott, hogy már egyetemista koromban, amit egyébként még Kolozsváron töltöttem az egyetemi éveimet, ezzel az időszakkal kezdtem el foglalkozni, de mindig a nagyobb, szélesebb kitekintések érdekeltek, tehát uh, irodalomszociológiai, irodalomkritikai, kánonkritikai elképzelések, uh, és akkor, mikor fölvettek a Nemzeti Könyvtárba, akkor is egyértelmű volt kirodalmi irodalmi referenst. Kerestek éppen egy megülült helyre, uh, sőt, hát uh, itt is mondhatom azt, hogy az egyetemi tanáraim mellett azért nagyon jó mentorokra akadtam, hogy csak egy nevet említsek, például a Lakatos Andrásét a régió barátom, aki, aki mellett valóban az ember úgy, úgy érezte, hogy egy lábon járó kelyvtár mellett tanulhat, és az itt eltöltött négy-öt év, az valóban még egy egyetemnek felállt meg. A peremek és középpontokban, amikor a 20. század első fejének magyar irodalmáról szóló tanulmányokat nézi az ember, akkor egy alapvető szándék látszik kibontakozni. Nyilván, ez a, nyilván ezért a vélemek és középpontok, hogy a 20. század első felének irodalomalkotói, hogyan helyezkednek el egy közösségben, egy irodalmár közösségben. Ez, hogy mondjam, minden felületen érdekli önt? Tehát az, hogy az ember hogyan van jelen egy alkotó közösségben? Igen, természetesen történészek, mindegy, hogy társadalomtörténészek, vagy történészek, vagy irodalom irodalomtörténészek, vagy sajtótörténészek, mi megpróbáljuk viszonylag lecsupaszítva látni a múltat. Kiemelünk egy-egy életművet, és egy kicsit élettelennél tesszük, hiszen beszélhetünk itt az említett alkotókról, hogy most akkor maradjak mondjuk Juhász Gyulánál, vagy, vagy Dudkánál, vagy akár Adinál is, és nem nézzük meg azokat a tágabb összefüggéseket, hogy mondjuk milyen kapcsolati hálójuk volt, kikkel <hül> voltak napi kapcsolatban, milyen barátságok szövődtek. Ugye említettem Juhász Gyulát, és azért mondom, mert például azt mindenki tudja, hogy egy költői hetesfogat indult el a nyugatindulásával egy évben Nagyváradon is. De azt, hogy itt milyen valós barátságok szövődtek, hogy egy konkrét példát mondjak, hogy Juhász Gyula 1908. februárjában Nagyváradra kerül, de nem csak egy antológiában szerepel mondjuk a Ákos bácsival, hanem az ő esküvői tanúja is lesz az első gyermekének a keresztapja, és ezek a kapcsolatok értelemszerűen megmaradnak akkor is, mikor már felbomlik egy irodalmi csoportosulás. Tehát mikor mindenki elkerül Budapestre, hiszen a felszívó ereje a fővárosnak akkor is nagyon erős volt. És ezek érezhetőek lesznek mondjuk korábbi, mondjuk egyvárosban, indulók, vagy alkotók közösségében is, hogy bírójos vagy nagyendre, most mondjak egyéb példákat, Nagyváradról indul, és később megmaradnak ezek a kapcsolatok, mikor a tanácsköztársaság idején vagy később a 20-as években ki, hogyan hogy tart fönn bizonyos ö, ö, kapcsolati fo formákat, milyen fórumokat igyekeznek létrehozni, hogyan maradnak meg alkotó közösségként is. Ezek mindig nagyon-nagyon érdekeltek, mert azt gondolom, hogy sokkal többet mondanak el adott esetben, mint hogyha csak önmagában homogén életművekről kezdünk el beszélni. Amúgy is a kánon elméleteknél ez egy alaptézis, hogy... Ö, Hát nem ilyen nagyon felületes listakánonban kell gondolkodni, mert az egyfelől azt jelenti, hogy egységes és értékes életművek vannak. Nem, itt a legnagyobbakon belül is vannak silányművek, gyengébb művek, tehát nem lehet azt mondani, hogy valakinek, mondjuk akár Adi Andrének az összes műalkotása, az fantasztikus és milyen remek, és azt sem lehet mondani, hogy a másik pedig, akit mondjuk kevésé tekintünk a képletes irodalmi mező központjában, akkor ő neki ne változhatna a megítélések korról korra. Hogyan választható szét a tudományos igazgató státusz, az irodalom történész, illetve mondjuk egy könyvírója vagy őszállítója? Ez a két-három minőség, ez hogyan tud párhuzamosan működni az életében? Hát, olykor úgy érzem, hogy nagyon nehezen, olykor pedig éppen, hogy érlelőleg. Egyfelől ez egy nagyon szerencsés munkahely, én irodalomtörténészként kerültem ide be, de hát itt azt szoktam mondani, hogy egy kincseken ülünk. Tehát, hogy egy kutatóintézetet is, is vezetek, hiszen a mai nemzeti könyvtár körülbelül munkatársainak mint 16-17 a foglalkozik aktívan kutatással. Ez körülbelül 70 főt jelent durván, akik közül akadémiai doktor, MTA, egy akadémikus volt, MTA doktor és kb. 40 PHD fokozattal rendelkező kolléga van, a többiek még most készülnek a fokozatra. Ezt azért fontos hangsúlyoznom, mert itt Ugye olyan külön gyűjteményi kincsek vannak, olyan unikális kincsek vannak, amelyek teljes, igényes, tudományos igényű feltárásához megfelelő szakemberek kellenek. Színháztörténészek, zenetörténészek, régi könyvesek, nyomdászat történettel foglalkozók, és természetesen hangsúlyosan irodalomtörténészek és történészek, hiszen ennek az utóbbi kettőnek, tehát a történettudománynak és az irodalomtörténetnek a szakkönyvtára is a Magyar Nemzeti Könyvtár. Ezért belülünk vannak, ugye, legtöbben azt szoktam mondani, és hát ugye az ember, Egyfelől a saját kutatásait is úgy választja meg, hogy az lehetőleg intézményi érdeket is szolgáljon, illetőleg folyamatosan kerülnek elő olyan még feltáratlan hagyatékok, amivel azért mindenki dolgozhat. Én most, ha saját magamra tekintek, az utóbbi két esztendőmet elég erősen meghatároztam mondjuk a Kuncaladár életművének a feldolgozása. Az itt található a kéziratárunkban az a Kolozsvári egykori irodalomtörténész professzor Jancsó elemérnek a hagyatéka, amely, amelyet egy csapattal természetesen, részben, belső részben külső kutatókkal közösen kezdtünk el 2014-ben feltárni, és hát azóta a kutatási eredményeket négy kötetben jelentettük meg. Úgyhogy ez a kettő nagyon érlelőleg egyfelől, mint említettem. Másfelől, olykor nagyon nehezen, hiszen az ember a 8, meg olykor 10-12 órára nyúló munkaidő után éjszaka, meg hétvégén kell otthon megírja a kötelező penzumokként a kritikákat, előadásokat, konferencia felkéréseknek eleget tegyen és egyebeknek. Most nagyjából 5-10 perc múlva elindul a saját könyv bemutatójára. Hol lesz helyileg? Ez a balasi kiadó révén jelent meg Peremek és középpontok címmel, a 20. század első, hát mondjuk így három évtizedének magyar irodalmával foglalkozik. A Balassi kiadónak a 13. kerületben Újlipótvárosban, a Katona József utcában van egy könyvesboltja, és hát igen, megtisztelő, hogy éppen a budapesti első könyv ez most mára ö, ö, esik. a György professzor úr és Reminyi József Tamás kritikus szerkesztő ketten fognak beszélni velem, illetőleg ők vállalták a kötet bemutatását 16 óra 30-kor, tehát a fél összkor kezdődik a könyvemutató, várunk mindenkit szeretettel, és hogy magáról a könyvről is beszéljek. Ilyen alapvetően a e, komparatista énem és a kanonelméletekkel való foglalkozásom mellett két konkrét kutatási területen van. Az egyik az a századforduló magyar irodalma, Amiről tegnap is szó volt már uh -huh. részben családi indítatásból, tehát uh, itt uh, a holnap, a nyugat és az őt követő nemzedékek. A másik pedig a, az erdélyi magyar irodalom. Az előző könyvem az utóbbival foglalkozott, és véletlenül a következő is egészen a kortás, tehát a mai időkig tekintve a, a, az erdélyiség problémáival fog foglalkozni. Ez a ma bemutatásra kerülő könyv, ez pedig, mint említettem, a 20. század első felének magyar irodalmáról. Tegnap beszéltünk a peremek és középpontokról, valamennyit. Arra a viszont nem tértjünk ki, hogy hogyan választ ilyenkor az ember, mennyire önkényesen, vagy mennyire akiket kiválaszt, azok tartoznak szervesen az ő saját uh, tudományos munkájába, ívébe. Mennyire kihíváns egyébként mondjuk olyan uh, irodalomtörténeti alakokat választani, akikkel mondjuk eddig nem foglalkozott? Én mindig ebben a peremekben és középpontokban egyszerre benne van a centrum és a periféria. Uh -huh. Mindig olyanokhoz vonzódtam, tehát vagy akikről már mondjuk könyvtárnyi szakirodalom van, látszólag, tehát mindent elmondtak róluk, és akkor ott valami érdekes csemegét érdemes megtalálni, felfedezni újra, ami átírja a teljes képletes kánont az értelmezést. Ilyen volt a Kuncaladár is, amiről beszéltem, hiszen mondjuk egy példát mondjak, mindenki csak a Fekete Kolostor szerzőjeként ismeri, a másik regényen a, a város Hát már messze nem annyira sikeres, de hogy az történeti csemegét is elmondjam, mindenki azt gondolta, hogy Kunsz fiatalkori halálával nem sikerült végbevinni a tervét, szerint egy trilógiát ír, és csak a trilógia első részét jelentette meg még Kolozsvárot az erdélyi helikonban. Aztán kiderült a kutatás során, hogy megtaláltuk a második, és megtaláltuk a harmadik regény részleteit is, ezeket publikáltuk, hogyha nem is teljességében, és ez ugye átírja az egész képünket Kuncról. Tehát ez az egyik, de ugyanígy említhetném vagy Babicsot, vagy bárki más ebből a korszakból is szigorúan csak a magyar irodalomnál maradjak. A másik pedig az olyan hát, olykor méltatlanul háttérben maradt kisebb mesterekről szól, akiket az irodom emlékezet valamilyen formában kirostált, képletesen ott a peremen uh, tétováznak, és itt olyan szerzőket is megemlítenék éppen a mai kötetemből, mint mondjuk Bánfi Miklós, aki Kisbán Miklósként írt, nem is rosszul, sőt, ugye Adi maga dicsért 1907-es uh, első művét, színpadi szerzőként is jelen volt, uh, rövid prózai uh, kötet 14 ben jelent meg, de hát tudjuk, hogy őnek évei egy reneszánsz egyéniség volt, tehát nagyon sok mindennel foglalkozott a külügyminiszterségig, majd aztán, mikor visszatelepült Erdélybe 1926-tól lett a helikoni világnak a vezetője és a főszerkesztője a lapnak. Őról azt gondolom, hogy érdemes még beszélni, és hát ugye nagyon sokakról, akik, akik képletesen nincsenek benne ebben az irodalmi mezőnek a centrumába, illetőleg hát oda tartoznának mindenképpen, hogyha egy kicsit leporoljuk ezeket a műveket, és hát hol máshol tehetnénk ezt, mint, mint egy olyan helyszínen, mint a Magyar Nemzeti Könyvtár. a tegnap este mi történt? Tegnap került bemutatásra a Peremek és Középpontok című tanulmánykötetem a Balasi Kiadó könyvesboltjában, és hát örömmel konstatáltam, hogy mindkét fölkért értékelő, bíráló, még túlzóan szép. Állításokat is fogalmazott meg a kötet kapcsán, amely tényleg hát ilyen formában akár hézak is mondható. Ugye verdott a György és Reményi a mások voltak a bírálók egyben és az értékelők. Bízom benne, hogy a mondataik megnyomtatásban is napvilágot láthatnak. Négy nagyobb tematikus egység nyomán vagy mentén alkotókra és témákra fókuszált a peremek és középpontok kapcsán, de ugyanakkor a magyar történet modernség fogalmát is körbejárja. Tegye már meg, hogy a modernség fogalmat, mint egy gondolati kört egy pár percben adja már át a hallgatóknak. Hú, hát nehezet kér tőlem. Ugye a magyar modernség fogalom az mondjuk egy európai viszonylatban kicsit megkésett modernségnek tekintető. Ugye ez modernség fogalma közül többet korszakonként megkülönböztetünk, ez az úgynevezett klasszikus modernség, tehát ami a nyugat első nemzedékét jellemzi úgy nagyjából. Mondjuk európai párhuzamokban, hogyha mondjuk egy Málárméhoz mérjük, akkor itt valóban Adi Endre még akár a romantikának is lehetne a szülöttje, és nem feltétlenül a Modernitásnak. Ugye én azzal kezdtem itt a kötetemben is, hogy 1906-ot meg 1908-at szoktuk megjelölni egyfajta korszak határként, nem is véletlenül, hiszen ugye az, az új versek megjelenése elsődlegesen, vagy hát ugye 1980-ban a nyugat, meg a holnap elindulása, ezek mindenképpen ilyen határpontok, határkövek. Ugye korszak fogalomként tekintjük a művészeti modernséget, de ez azért egy nagyobb történet, konstrukciónak a része, és mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy több arcú jelenség, több irányból, akár mozaik, mozaik szerűen is leképezhető jelenség, aminek vannak későbbi hullámai is, ugye majd a 20-as években már az avantgard mozgalmak után, meg az első világháború végével megjelenik egyfajta szintetizáló verziója ennek a modernségnek, és hát van egy, egy még későbbi, majd a nyugat mondjuk harmadik nemzedékét jelölő fogalma. Ahogy visszatérjek a kezdetekre, vagy magyar vonatkozásban a kezdetekre. Ugye itt nem csak az irodalomról beszélünk, hanem zenéről, képzőművészetekről legalább. Uh, ugye Roke Zoltán barátomnak van egy remek könyve, amelyik az új magyar zenét, meg az új magyar képzőművészetet nyolcakat például emlegeti, és mindegyiknek azt mondja, hogy a mintájául éppen a Adi új versekje szolgált. Amit én a kötetemben fel is használok, de kiterjesztem azzal, hogy hát Adi nem egy egyedülálló jelenség volt ilyen formában, csak, és ugyanúgy, ahogy a Nyugat sem. Ugye erről tegnap a könyvbemutatómon is igen hosszasan szó esett, hogy hát ma valaki fölmondja a leckét, mint egy érettségiző, és akkor azt mondja, hogy 1908-ban indult a Nyugat. Én az egész kötetemben megpróbálom ezt árnyalni, hogy hát 1980 ban olyan Söflin Aladár talán a könyvemben a legtöbbet citált idézett korabeli kritikus szerkesztő írja, az sokáig észre sem vették, bő egy éve eltelt, annál nagyobbat szólt az aholna antológia, és valóban országos botrányok alakultak ki körülötte, és ez a nagyon nagy visszhang, és sokkal inkább ráirányította a figyelmet a modern poétákra, mint csoportosan jelentkezőkre, mint korábban mondjuk Adi André-re önmagára. Természetesen a kritikák nagyobbik része, meg a dicséreteké is természetesen ugyanúgy Adinak szólt, de valami ott áttört, tehát 1908-at mindenképpen egyfajta ilyen korszak határnak tekinthetjük, látványos áttörés ekkortól valósult meg. Korábban is voltak már fórumok szintjén is. Törekvések, gondoljunk csak a Nyugat előzménylapjaira, a szerdára, mondjuk, vagy jövendőszakra, szóval nagyon sok olyan, vagy akár Kis Józsefnek a hét című lapjára, amelyik bár teret adott itt a társadalmi modellséget is érintő művészeti modellségekre, de ez igazából még ké, ezek kérészéletű próbálkozások voltak. 1908-1909-től beszélhetünk egy olyan, Kiszélesedő irodalmi spektrumról, ami a korábbi, 19. hosszú 19. századi irodalmi hagyományokat, irodalmi törekvéseket módosította. Ugye? Ha már azt mondja, hogy Malámihoz mérve. Értelmezhető-e, van-e annak a kérdésnek alapja, amikor azt kérdezem, hogy 1906-1908 után következő művészeti hullám az akkori visszamenőleges évekhez képest tűnt, tűnik egyfajta modernitásnak, de van-e ennek 2018-ban szerves folytatása, akár jellegében, akár magában a művészeti évben van-e ennek folytatása? Hát én a két uh, említett évszámot azért tartom, csak fontosnak, mert onnantól beszélhetünk egy intézményesülés uh -huh. fázisába lépő mondjuk irodalmi vagy művészeti modernizmusról. Korábban is voltak ilyen elszólt példák, de ez nagyon fontos, hogy fórumokat, intézményeket hoznak létre ezek az új törekvések, e, és, és ezért maradnak nyomaik a mában. E, ugye, hogy már van-e hatása, hát én azt szoktam mondani, meg tanítani is a diákjaimnak, hogy ezek ilyen ciklikusan úgy kell elközölni, mint egy Uh -huh. amire, hogyha felülről tekintünk, akkor néha úgy néz ki, hogy összeérnek pontok, vissza-vissza térünk, mindig azok Csak emeltebb szinteken. Igen, emeltebb szinteken. emeltebb szinteken, és mindig megjelenik benne az a, hát mondjuk a művészetszociológiában burdijóhoz kapcsolódó mezőelmélet egyfelől, ami a kötetem címében is visszaköszön, hogy peremek, vagy perifériák, és középpontok, centrumok, hogy mindenki a képletes középpont felé tör, ez egy autoriter, hatalmi harc is, e különböző csoportosulások, különböző fórumok, szerkesztőségek, alkotót, táborok között, ugyanakkor van benne egy generációs harc is, ez teljesen természetes, tehát ez nem csak erre az időszakra vonatkozik, csak ezt úgy kiszoktuk emelni, mondjuk, mint modernek és konzervatívok harca, mármint ugye a 20. század elejét, ez az apák-fiúk harca. Ugye talán úgy képletesebben elmondhatom, hogy a, az apák és a fiak szoktak egymással vívni, de mondjuk a fiak és a nagyapák sohasem. Tehát ciklikusan ott inkább egyetértés van, visszatérünk valami olyan képhez, ami, amire szükség van, mert a visszatérésre azért van szükség, mert ennek legitimáló, legitimációs ereje is van. Ugye, mikor úgy kezdődik egy tanulmány, hogy már a régi görögök is megmondták, akkor ez nem azért szól, hogy, hogy valamire emlékeztessünk, hanem hogy, hogy, hogy egyfajta legitimációs bázist képezzünk, hogy valakire hivatkozunk, aki szintén ugyanazokat az eszményeket, vagy azokat az elveket. Tessék szó az Országos Szétségi Könyvtárban zajló kutatásokról és tudományos tevékenységről, hiszen ön ugye a tudományos igazgatója az OSK-nak. Milyen kutatások, milyen tudományos tevékenységek zajlanak az OSK-ban? Ugye a 2016-dik évében lépő, hamarosan novemberben leszünk, 2016 évesek. A Nemzeti Kényszer alapításától fogva tudományos kutatóhelyként működik, különböző műhelyeket üzemeltet, egyébként pedig az 1950-es évek óta a magyar irotalomtörténetnek és a történettudománynak a szakrénysára. Ugye olyan unikális páratanygyűjteményekkel rendelkezünk, amivel senki más az országban, a színháztörténettől történettől, a térképtáron, a plakáttáron keresztül, mondjuk a zenetörténetig, vagy éppen a legmodernebb interjútárig, a idők interjútáráig, és az azt mondja, egy megfelelő szakembergárdával is kell rendelkeznünk ahhoz, hogy ezt az anyagot tudományos igényel dolgozhassuk föl. Ugye én most már 11 éve vagyok ennek a Hát munkának a koordinátora itt szoktam csak mondani, ugye ennek mindenféle anyagi és egyéb körülményeket biztosítani kell, de büszkén mondom, hogy egy akadémikusunk, 5 MT, a doktorunk és jelenleg 40 PhD fokozattal rendelkező kutató dolgozik a házban egy munkaideinek részben, vagy teljes egészében ugye a kutatásoknak szentelve ezekből a kutatási eredményekből jelentetjük meg egyébként a kiadványainkat is, de hát a, ezekhez kapcsolódnak a kiállításaink is többnyire és a, és a konferenciáink is értelemszerűen. El kell mondanom, hogy tényleg csak a halkunk is értékeljék, hogy nem szűkölködünk kutatási tudományos eredményekből, hála Istennek. Tehát, hogy 2008 óta csupán itt emlegethetünk mondjuk eredeti adik kéziratot, egy ezer éves pergamenttöredéket, vagy mondjuk egy mikroírásos híber kötetelt, amit a kutatóink fedeztek föl. Nemrég, talán még emlékezhetnek rá, a is, pár egy módszert, eredeti autográfkottát talált meg az egyik belső kutatónk. Most pedig egészen trésen, szeptember végén kutatunk éjszakáján az egyik kollégánk Laut Judit hát egy valós szerzációval állt elő, szerint sikerült egy újabb magyar nyelvemléket felszedeznie. Ez egy nem külső helyeken történnek, hanem azt jelenti, hogy a még feltáratlan állományban, azon én szoktam ezt emlegetni az OSK gyűjteményeiben, nagy temetőjében, víza nagyon-nagyon sok feltáratlan hagyaték van még, azokat a páratlan kincseket, amiket nyilvőzünk és ránk bíztak, Ezeket ugye igyekszünk visszafelé retrospektíven alattva is föltárni, mert ez nagyon sok munkába, kutató munkába, kutató órába kerül. Ezért nagyon, nagyon hangsúlyos, hogy évről évre bemutassuk ezeket a tudományos eredményeket. Ugye a Nemzeti Kézsárnak van egy saját éves konferenciája is, mindig éppen az alapítási ünnep környékén, tehát november 25-e elján és itt ugye a, ez a körülbelül 60 szeményeltehető kutatógárda évről évreben mutatkozik. Teljesen együttműködünk más kutatóintézményekkel, hazai és nemzetközi szinten, és hát megpróbáljuk ezeknek a, mondjuk nagyon szép eredményeknek egyébként a magukat az eredményeket a nagy közönség tárni. Beszélhetnék itt még Vasari terv, tehát, hogy tényleg csak mondjuk képzőművészeti oldalról is, vagy zenei, vagy térképanyagokról. Ugye a, úgy próbálom ezeket projektként összefogni, hogy alapvetően emlékévekhez is kapcsolódjunk. Ilyenek voltak az utóbbi években, mondjuk itt az Arany János, vagy a Reformáció, vagy az első világháború is, vagy a Szentlátó emlékéve, vagy a 1956-os, hogy ezeket az utóbbi évekből válogassak. És ez, ez természetesen nem egy elszigetelt kutatóhelyet jelent, hiszen a tudomány határai azok intézményeken természetesen túlterjednek. Ilyenkor mindig megtaláljuk az alkalmat arra, hogy társintézményekkel is együttműködjünk, és ezt mondom, ezeket az újonnan föl, előkerült, előbukkant kincseket azért így bemutás. Nem kis terület, úgy ahogy elmondta, ugye 60 kutató is itt a színház történettől az irodalom történetig, és magát úgy, úgy aposzofálta, hogy koordinátor, azért nyugtasson meg bennünket hogy van azért saját kedvence és van kutatási területe mindemellett van ideje rá erről beszéltünk ugye a napokban is már ugye most éppen a friss tanulmány köztetem, az, az egyik kutatási területem tehát a 20. század elejének magyar irodalmához kapcsolódik hát Ebből a körből most itt ugye említettem Adit, vagy akár a teljes Babics hagyatékot is mondhatnám, ami itt van nálunk, de hogy tényleg egy kutatási eredményről is beszámoljuk Magam a sorozatszerkesztője vagyok, a Kuncaladár összegyűjtött munkái sorozat, tehát, amit éppen azért indítottunk, mert Kuncaladár életműve azért uh, némiképpen felevésbe vagy homályba került, és itt nálunk ürizik a kézikönyvtárunkban a Jancsó elemér hagyatékot, ugye egy kolozsvári irodalom történész professzor volt, és uh, a Máté Szabó Magdárt vette feleségi, így került ő hozzá, a ja. Krisztagyaték is, és Tőle pedig ugye a Nemzeti Kénytár vásárolta meg. Most ebben a hagyatékban például megtaláltuk Puncaladár egy korábban ismeretlennek vélt, vagy hát legalábbis egy trilógiája, a Feleg a város felett. Mindenki azt gondolta, hogy punkt korai aláugja megvezetősen hé kell. Ez megakadályozta a, a őt abban, hogy befejezze a trilógiát, és csak az első regény jelent, meg az egyik egy zamtatásban is megjelent. Mi megtaláltuk ebben a hagyatékban, persze komoly szívós munkával és együttműködve külső kutatókkal is. Ennek a regénynek a folytatását, ezt közöltük is a, ebben a könyvsorozatban a Péterion kiadóval Kolozsáról közösen. Tehát, hogy ilyen, ilyen eredmények vannak, és ezek tulajdonképpen azt is elárultam, hogy a másik kutatási területkel az, tulajdonképpen az erdélyi magyar hidradalom. Igen. Körülbelül olyan két percünk van még, és még rá akartam kérdezni ugye a Székely Krónikára, amely visszakerült eredeti tulajdonsához. Ennek a történetét röviden el tudja nekünk mondani. A székely krónika az egy kisebb csoda történet, de ez nem annyira a tudományos kutatást igényelt, hiszen ezt tudtuk, hogy megvan. A kisebb csoda az egy krimibe illő történet. Már világháború végén Székelyföldről egészen pontosan a menekítették a jöttekat. Mindenféle egyházi kegytártól a a különböző festményekkel, tehát természetesen a kódexek, dokumentumokig, és a egyszerű gyutott az a szerelvény, amelyik nyugatra menyekítette volna ezeket a javakat, ott bomba találat érte tulajdonképpen minden megsemmisült, kb. 26 ezeres tétel számról beszélünk. Állományról beszélünk, két kötet csodálatos módon, tényleg van határos módon megmenekült, egy vasútas ezt észrevette, és hát az 50-es életben a nemzeti könyvtárba adta. Nem, nemzeti könyvtár pedig ezt majd, nem azt mondom, hogy rejtegette, restaurálta, ráköltött komoly pénzeket és megvérítte, és vártuk a megfelelő pillanatot, hogy ezt vissza a visszaarthani küldös tulajdonosának, és hát az 50-es életben a nemzeti könyvtárba adta. Nem, nemzeti könyvtár pedig ezt majd, nem azt mondom, hogy rejtegette, restaurálta, ráköltött komoly pénzeket és megírítte, és vártuk a megfelelő pillanatot, hogy ezt visszaart a visszaarthat. Az irodalmi tevékenységére, illetve az irodalmár tevékenységére nagyon kevés időnk maradt. Az, hogy ön egy könyvkiadót vezet, az szervezői tevékenység vagy irodalmár tevékenység? Azt gondolom, szerencsésen kombináljuk a kettőt. A Nemzeti Könyvszer keretein belül én magam ügyköttem még a korábbi főigazgatóval, hogy létrehozzunk egy szerkesztőséget, hiszen nagyon fontos volt, hogy azok a kutatási eredmények, amiről legutóbb is beszéltem, azok valóban kézzelfoghatóak is legyenek. Egyfelől kutatási eredményekkel bírunk, másfelől meg azt szoktam mondani, hogy olyan kincseken ülünk, amelyeket érdemes újra és újra nagy érdemű elé tárni, igényes, megfelelő módon, én azt is nem fontosnak gondolom, hogy ezt bilingvis módon tegyük, tehát legalább angol vagy valamelyik más európai, nagy nemzetnyelvén is elérhetővé tegyük, és az OSK kiadó az körülbelül 2002-2005 között kezdett el úgy igazából professzionálisabbá válni, addig alapvetően ezeket a kincseket piaci szereplőkkel, egyéb nagy könyvkiadókkal együtt jelentettük meg, vagy velük együtt működve. Most már eljutottunk oda, hogy önálló kiadót működtetünk, természetesen most is azért kiadványinknak, mint egy fele, nagy ö, szakmai ö, hazai és nemzetközi kiadókkal közösen jelenik meg, de önmagunkba is ugye kiadunk ö, nagyon sok könyvet, hogy konkrét számot mondjak, még a tavalyi évben 40 kiadványunk volt. Ez azért egy mondjuk a hazai könyvpiacon egy közepes méretű szakkönyvkiadónak felel meg, nem is, nem is akármilyennek. Ugye itt TIZABumoktól kezdve, tanulmánykötetekig, bibliofil kiadványokig, tehát más kiadványokig. Nagyon széles a spektrum, nagyon színes a paletta, és hát természetesen kiállítási katalógusokat, kisebb kiadványokat és folyóiratokat is megjelentett a Magyar Nemzeti Könyvtár a saját évkönyve mellett olyan rangos folyóiratokat, mint például a Magyar Könyvszemle, amelyik ugye most már 130 éven is túl van, tehát több mint 132 éve jelenik meg folyamatosan a kiadásunkban, ugye együttműködve tudományos akadémiával és egyéb szellemi helyekkel. Egy könyvkiadónak azért nem áll tisztában lenni azzal, hogy hogy változnak az olvasási szokások, és hát az utóbbi időben rengeteget változtak. Hogy tudják ezt követni, vagy egyáltalán hol van a határa között, hogy az ember követi az olvasót, vagy pedig ad és megpróbálja valamilyen módon nevelni? Én ez, ezt az utóbbit vallom inkább, ugye ezt hát nyilván egyetemi uh, tanárként is ugye azért figyelek a diákjai ura, de itt uh, nem, ugye mi nem szép irodalmat uh, gyártunk mondjuk, hanem elsődlegesen ugye szakkönyvkiadással foglalkozunk. Mégis azt gondolom, hogy ugye megvan ennek a kellő maga piaca, azt mondhatnám, Megvan az érdeklődés iránta, hiszen mondjuk, ha csak így a Nemzeti Könyvtárban gondolkodunk, akkor éppen most jelentettük meg angol nyelven, tanulmánynyokkal kiegészítve a képes kommunikáról szóló angol és latin nyelvi tanulmánykötetet. Ez társ kiadásban egyébként a CEUP-szel. De ugyanígy megjelentek korábbi kiadványaink, most éppen a korvinakiállításra készülve a korvinákról adunk ki több kiadványt is tavalyi évben a reformáció emlékéhez kötődően, tanulmányköteteket és hasonlásokat egyaránt megjelentettünk az első világháborúhoz kapcsolódóan szintén uh, bilingvis uh, katalógust és tanulmányköteteket is adtunk ki, úgynevezett facsimile mappát is, amit az oktatásban tudnak használni a, a tanárkollégák, vagy akár mondjuk az Arany János emlékévet említhetem szintén tavalyról, ahol hat kiadványunk jelent meg. Ebben olyan kincseket tárunk a nagy közönség elé, amelyekkel mi bírunk, tehát mondjuk a toldi eredetiének a kéziratát egy petőfi rajzát Arany Jánosról és a Csongatoronyról. De természetesen kapcsolódunk hozzájuk egy konferenciát. A konferenciának időközben megjelent a, tan a szerkesztett tanulmánykötete, most pedig éppen kollégáinkkal. A nagyszalontai eh, hagyatékot eh, egy díszes bilingvis eh, albumban jelentetjük meg. Ugye, hogyha a Nemzeti Könyvtárról beszélünk, akkor tulajdonképpen végeláthatatlan az a kincs. Itt a Kossuth hagyatéktól kezdve, mondjuk Babics Mihály teljes életműzéig. Eh, fantasztikus kincsekkel bírunk, a koordináktól, a képes át. Ezeket érdemes képletesen szólva évről évre leporolni és valamelyik emléképhez kötődően megjelenteti, nem beszélve a korábban említett újabb kutatási eredményekről, hiszen mindig előkerül valami komoly fölfedezés, színházi, térképtörténeti, zenetörténeti, régi nyomtatványos sajtótörténeti, tehát a tágan értett történeti spektrumban mindig találunk olyat, amely azért igény tart az érdeklődésre, és hát azt is nagyon fontos itt elmondani, hogy talán nem hangzik szerintelenségnek, hogy az a kis csapat, akivel dolgozom, az azért egy nagyon fontos szerepet lát el közvetítőként is, és ezt a könyves szakma is most már meghálálni látszik, tehát az utóbbi időszakban nem volt olyan év, hogy az USK kiadó az utóbbi öt évben folyamatosan ne kapott volna valamilyen szakmai elismerést, tehát itt azt szoktam mondani, igényesség és rang is jellemzi. Ezt ugye van egy szép magyar könyvverseny minden évben a az ünnepi könyvfél előestéjén, és ott külön díjakat, különböző szakmai díjakat, hát folyamatosan konzekutív előttére folyamatosan kapunk. Említette ön is az arany bicentenáriumot, illetve azt, hogy áthozták nagy szalontáról az aranyános kéziratokat és más dokumentumokat is. Ön, mint történész, mit gondol arról, hogy... Az Arany már egy időben volt ö, Tompának és ugyanúgy az évfordulója, sőt a halálának most van a 150. évfordulója, mégsem kapott azért egész hang, ö, megfelelő hangsúlyt úgy tűnik, mert hogy az Arany János évforduló teljes mértékben uralta a terepet. E, teljesen igaza van, ugyanakkor én büszkén mondhatom, hogy mi azért megtettük magunk részéről, amit lehetett. Tehát a fővárosban egyedül mi a Nemzeti Könyvtár szervezett egy tompa kiállítást is. Nyilván nem akkora volumenű, mint az Arany Jánosé volt, talán a két életmű értékelésében ez is, de hogy fontosnak gondoltuk, hogy, hogy, hogy ugyanakkor ugye ma volt Tompának is, erről mi megemlékezzünk, a kollégáim egy szép kiállítást szerveztek, ehhez kapcsolódóan vándor tárlat is zajlott, tehát különböző helyeken az országban, a Petőfirodalmi Múzeummal és más intézményekkel együttműködve, onnan kölcsönözve anyagokat, és hát természetesen a nemzeti könyvtár hagyatékaira alapozva. Tehát mi a nagy aranyános kiállításunkkal egy időben tulajdonképpen összekapcsoltuk a két bicentenáriumot, és ezt így megjelentettük. De hogy a konkrét kérdésére is válaszolják, igen, én irodalomtörténészként ugyan 20. százados vagyok, de mondjuk az olyan életművek, mint az aranyános, azok különösen is érdekelnek, mert én valahogy aranyt mindig a 20. századi modernekhez kapcsoltam, és nem is véletlenül, hiszen a nyugatos első nemzedéknek ő azért alapvetően példakép a volt többségében. És ugye azt fontos elmondanom, talán az előző napokból nem derült ki, de hogy a Nemzeti Könyvtár azért az irodalomtörténetnek és a történettudománynak szakkönyvtára, tehát a legtöbb kutatónk, aki dolgozik, az azért ezen a két területen dolgozik, így óhatatlan, hogy azért figyeljünk a különböző századokra, a különböző irodalmi részekre. Én magam nyilvánvalóan a 20. százados hagyatékokra, tehát itt mondjuk tényleg a folyóirat szerkesztőségekhez kapcsolt hagyatékokra, mint mondjuk az Oswald-termői, onnantól kezdve egészen a, a 20-21. század fordulójáig bekerült hagyatékokról beszélünk, és hogy egy érdekességet is mondjak, Ugye az Arany bicentenárium arra is jó volt, hogy a külön gyűjteményeinket gazdagítsuk, hiszen kollégákkal kitaláltuk azt, hogy nem csak a mai kortás költőktől egyszerűen elektronikusan kérünk, az arany bicentenáriumhoz kapcsolódó kéziratokat, hanem ezeket valóban kéziratos formában. Tehát egy speciális papírt küldtünk ki több mint száz szerzőnek, akik hagyományosan kézírással is beküldték a bicentenáriumon az aranyhoz szóló, vagy az aranyhoz kapcsolható valamilyen emlékező művüket, hogyha lesz majd háromszázadik évforduló, akkor ezeket büszkén elő lehessen venni. Egész héten velünk volt, hogy éreztem magát? köszönöm szépen, nagyon jól néha én mert hmm. egy tárgyalásról a másikra futottam, vagy könyvben mutatóra, úgyhogy remélem azért érthető volt, amikről beszéltem. Egészen bizonyosan, és örülök, hogy velünk volt. A hét Embere, ezen a héten, dr. Boka László volt, irodalomtörténész, kritikus az országos szétsényi könyvtár, tudományos igazgatója, kiadójának vezetője, és hát természetesen egyetemi oktató további szép magat kívánok önnek. Jötti, Jó, a Viszont hallásra! Visszahallgatnál?